ذاك قول باتنا التي تثبت هل فلا تثبت فلا تتم دلائلها على الاصول الاسلاميه غرض ذا شارح د دې عبارت نه د فر سوال سوال ده چې توه حواسه خمسه باطنیه نشته اوده خبره ده وکړه چې د کم شي کمشه موجوده نو دو کم شیچی سوک موجود گنی نپا غدو دلیلی ای ایا خو عقل حاکم بی وجودی ها بی ضروری نومنگ ورطا آیا ورطا منگ زکا موجودن وائیو چه دلائی لی نپا حواسی باطنیا عقل حاکم بی وجودی ها هم او فا دید دلائل ام نشتے نو سوال واردی که چه دلائل شتے والی نا اگا حکماؤ چه دلائل پیش کری که نا نو دیوی آو آم ماتم پترہ چه حکماؤ دلائل پیش کری دو خواہ دلائل تام دی که غیر تام دي و ام الحواس حواس, حواس الحج حواس باطنی دی اللہ کی آگا فلا ثابتی فلاسفہ فلاسطم و دلائل و حال نو دغې ادله تام لري په اصول اسلامي او اصول اسلامي او دغې ادله تام لري بلکې څه دي غیري تام نه موندله د انځر لښانته تفصيل غواړي نو د هغه تفصيل د پاره واستا توجه ډیره ضروری وي مداوې دلته یو دوه خبري ضروری نه ايو په اثبات د حواسی باطنیو د حکما اوسه دلیل او اځوامه خبر ادا چې دا دلیل تامواله نه ده غیر تامواله په اصول اسلاميه نو تؤول نبا اغه دلیل او وی د حکماو چې په هغه سره اثبات د حواسی خمسہ باطنی یو کیږي هغه دلیل بابا اصل کې حکما وای قاعده خلله ا قاعده دای چې الواحد لا یستر عنه الا الواحد د واحدنا مناسبه د ریگی مگر شې به ته نه صادریږي واحد به ته نه صادریږي د واحدنا نسادریگی مگر څوک به ته صادریږي واحد دا یو قاعده ده دا. دلیل دایې کدا واحد نه صدور د واحدو نشي او د واحدنا صدور دا کثیرو شي د واحدنا صدور د چاو نشي د واحد بلکې د واحدنا صدور د چاو شي د كثير د دوه شي نو بیا فلاي كون الواحد واحد واحد بیا واحد فاتنه شو واحد بیا صفاتنه شو ځکه دا واحد د دې حیثیت نه چې د مستر دې د دې یو نو دی بغیر د تقوا واحد نه چې د مستر واخل د چا د دې بل چ دې موثر د دې د بهرې دا موثر نه چا موثر د نو بیا واحد واحد نپات کی بیا واحد واحد نپات کی فاش لک الله دی واحد دی نو د واحد نه به واحد صادری کدا الله نام سنن زیدم صادر شو امرم نو دغا اللہ چی دے مصدر دے دے د دا اللہ بغیری نه چاگا مصدر دے رچا دا عمرانو تاعدد دے اسی شیران دے ورکی تکرسو نو فلا یکون المصدر و مصدر و فلا یکون الواحدو واحدا والمتعدد دا بلا فائل فائل واحد نشو بالکسی شو متعدد دا یا وقاید دی خیلی نو دا دی قاید دی بانے اس دی دی دو خبری ثابتی اول خبره او دا ثابيتيږي خبر حواتي خمسه با دنيا او دوهمه ورمنه دا خبره ثابتي چې اول صادر د الله نه عقليا اول اول صادر د الله نه خوفه او عقليا اول کې دو جهته پيوته یا کلی ثاني پيوته فالک اول د سراز تر لس پوري د سراز تر چاپوري تر لس پوري دا سراز سر تفصيل روستو کوم نو هر کله دا قاعده متقرر وينده هم هر کله دا قاعده متقرر وينده هم ده لږ وی وي مدرکات اصل کې پدوه قسم دي یودي کلیات يودي وزيادة. او يودي جزياتا يودي كلياتا يادس او يودي كلياتا يودي محسوسات او يودي ماني جزيا شي محسوسات کي proti yودي سوکا كليات يودي محسوسات درائم دي عالمانی جزیا چې بچای کې پرتی دي په محسوساتو کې پرتی دي نو مدرک دا مدرک دا دی وای مودریک د کلیات او عقل له مودریک د کلیات او شېره زکاتی کلیات مجردات او عقل مجرد کلیات مجرداتی او عقلم شيره مجرد یو مجرد ادراک ته نور مجردات او کولیش یو مجرد مجرد ادراک ته نور مجردات او کولیش دکشا نوحار کله چې عقل مدرک شو د چا د نو اس عقل مدرکا عقل مدرکا د مخصوصات نشي کېدل عقل مدرك د مخصوصات نشي کېدل زکه چې یو شي یو کار کول شي دوان ال واحد لا يثر الواحد یو شي یو کار کول شي مولانا توجوه د مات یو شي دته با توډون توجو ساتي کني یو گھنٹه لیږایم خو بیا مون تاس په یو شی یو کار کوله شتوه کارونه دویا مدار دا عقل دا بسیت دی عقل سې شه بسیت نو چې بسیت کدی چرته مثلا اعتراف ته محسوسو کی ادراک چاو کی دا محسوسو کی نو اگر محسوس به اگر محسوس به په دې عقل کې راشي اگر محسوس به نو عقل به محل شي ها محسوس به شي شي حال شي او دا قانون دی چې په انتصام د حال سر انتصام په محل کې راځي دا قانون دی ها عقل لایان کاسمو بسیتو السشو مون کاتام شو نو معلومه شورا خبره چې عقل مدرک د کلیاتو دی خدای مخصوصاتونه نه دی او د قرانګي د مخصوصات رسووا جنانه دی دغو واجبات او د قرانګي مدرک د جزیاتوم نه دی د قرانګي مدرک د چام نه دی د جزیاتوم نه نو یاو دی دری چیزونه بی یاو دی کلیات یاو دی محصوصات او یاو نو مدرک د کلیات و سوکتی مدرک دی محصوصات و سوکتی حصی د چه دی حواس خمسو ظاهریو کم سیزونه چه د پواسطی د حواس خمسو ظاهریو کم سیزونه رازی نو داغی مدرک سوکت ده مشترک داغی مدرک سوکت ده مشترک مشترک شو لیکن دا حفظم غواری دا تشم غواری نو دا دی مدرک دا پارا یو ح... خزانه هم پکرده او هغه خزانه ایسی شده خیال خزانه ایسی شده او دا حص مشترک دا دوانه کارونه نیشی کوله زکا چه الواحدو لایت درو منهو اللل نو ده دا دوانه کارونه نشي کوله نو ده به ادراب تا مخصوصاتو کئی چه پواسطه د حواس و خمسه و ظاہریو کم سیزون رازی دا غیر مدرک بسوکی نو حص مشترک چه مدرک شو حص مشترک نو دا سطور او دا حفاظت تا پارسی شو خیال شو, خیال شو نسق و ترال فل حال دوا يا او بلا درهم قسم پر مدرکاتو کې اغمانی جزئیه کې پرتیپا محسوساتو کې لک عداوت پر ذئب کې زمر کې شرمخ کې آو محبت پا دوست کیا و پلار کیا وغیرہ کې کی دا معانی جوزیا دا دی مدرک سوکتے وهم دا دی مدرک سوکتے وهم وهم پا کم زکے پروتتے اول تجویر تکیل کپا دی منس کی و دا منس پاول ایسا کی که دستانائی کی دستانائی کی اوس د دی دا پارا هم دا سٹور زی پا کارویں د دې لپاره هم د چاځه پکار دې کوله هغه څور کیږي کی په کمځه کې په حافظه کې نو بالقوه تراغې کته وای وهم د دوړه کارو نو کی نو دی وای وهم د دوړه کارونه نشي کوله الواحد لا یثرو منہ الا لا واحد نو قوتو نراله صلوا سو قوتو نراله حیث مشترک خیال <سؤال> وهم یو بل <متدل> قوت ته چې دا غي د شان ترکیب دی او تحلیل <سؤال> دی ترکیب دی په سوور او معناګانو کې او تحلیل دی هغه ترکیب هغه تحلیل وظیفه ده چا ده د متصرفي نو فتواره تل قوا بن ذا نو تل <متدل> قوتونه شوباتي نه دا دی دلیل ویل پدی موقف چی سر منہو بانے دا قران کې پدې موقف چې الواحد لایث منه الا الواحد بانه دایو زلدا خرافات به مځه به سلزلانه وایم خان دا بار بار به هم راځي خدا خرافات مونږ به سلزله نشوي له محراب کې او مطلب یو زل به وایو چې تاسو پوه شئ دی وای وي الله وي اول صابر ده الله لنا عقل اول ده کم عقل اول فلسطین ده شریعت کې جو د جبريل علی السلام وایي نو دی وی اول صادر سوق دی اخلی اول اول صادر زکه دی چې الله نا په اول ځل متعدد تزو نا نشي صادره دی له زکه بیا دا الله مستری مثلا د زیت د بغیر په دې اعتبار کې مستری د چا اخلی د امر مستری د بکر خالد ولد دلته خو تعدد راځي په مستره او په فاعل کې نو معلومه شوه دا چته دنه وی اول صادر وې څوک په عقلی اول کې دو جهته یو جهات پکه د امکان ذاتیو چې د الله نه صادر شو او دویم جهات پکی وجوبي غیري ده الله وترزوار کړه وجوبي غیري دا مطلب دی د مستند دی نفت ذات ترطا ده الله ته نو یو پکی ته امکان ذاتی ده ها ابل پکی وجوبی کی پیدا شو به جهت وجوبی غیری تنا پیدا شو تا عقلی ثانی کی بیا سو جهت امکان ذاتی ده ابل پکی امکان ذاتی پیدا شو وجوبی غیری تنا عقل الثالث پیدا شو و عقل الثالث کې بیا سوجي هتاو دوا امکاني ذاتي سترتنه فالکې الثالثو جو به غیري ستره عقل رابع د سيپس فرازانو بیا رابع کې ممکاني ذاتي او په خامس کې ممکاني ذاتي نو فالک کې رابع او عقل ثنا سادس پیدا شو وحالم مجررا کم کمز تر اوره سره خبره आपले عاشر اوله سمتا وی په لسم اتل کې په سرورت تمد د زمان او د زمانې آ کې مختلف چې مختلف اعتبا نو په یو اعتبار سره په من منږ پیدا پیداو ملوکه په یو چې سره زمونږ طولو بانې نه است په یو چې سره په منږ و بانې قدرت وغیره وغیره وغیرره وغیره دا د لسم دا ټول کارون دای وی فلاشینگ د دې په دلیل پوښ خبره باندې پوښ شوي کنه اهله سنت والجماعت دې توای وي دا حواتي خمسه با د دنیا کې ثابت وي دا ده او دا بل خبره چې کوي دا مشره او دا دواړه غلطه خبره است دا مغنيدي په درخه ای لیست تاسو قاعده تاسو دا راکې الواحدو لا یسترو منه الا لا چې دا واحد نه منو چې مگر څوک دا خبرم غلطه ده منو وایو چې دا اقل دا ټول کارونه چا کړل دي عقل دا ټول کارونه چا کړل دي آتا قانون دارې چې دا یو نه منو چې دیږي مگر څوک یو والکدایونا صدور دا کثیر وشی نو فلا یكون الواحد واحدن یعنی خلق بلازم شی نو منگو یونا دا یو واحد دے صدور ته نه دا زید مو ش مثلا د عامره مو شو نو ده پدی واحد کې تعداد را نه غیدا پدی موضافن کې تعداد را غه مضاف ملی ما چې توا کار نو کنه ضد به شومه کاږيونه دوی شوم دا تعدد په مضاف ملی کې ا تعدد په مضاف ملی ا نو دا تعدد په خارچ دي دا تعدد به تا نو چې تعدد کې په مصدر کې شو کاغم چې کوم صادر شه کې شو چې کوم صادر شه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نو لهدا یو ډیر کارونه کولېش د منګوي ځا دغه یو نه چې دو ثابتر شو دغه مسترد د دشي د بغیر د دینه کې مسترد د چا شي د دې بل نو مغايرت راغو مغايرت اعتباري راغې مغايرت راغ حکم مغايرت راغې ا مغايرت اعتبارین مسترزین کې ی مغايرت حقیقيلاره یا سنې به خپل علاج پخپله وکړي د مریضم به د حکیمم نه ما خپل علاج پخپله وکړم نو زه حکیمم او ازه مريضم یم خو په یو اعتبار حکیمون یم ابل په اعتبار باندې سي شه یم نو زه په شومکه یاو په مغایرت یعتباری نه مستلزم کېږي کم مغایرت نه را چې مغایرت حقیقی اغلرا نه مستلزم کېږي درهم منګدیت وايي جب دا خلق خو پتاسو لازم شو دلتا ملک سوت دا خلق خو پتاسو <تصح> لازم شو زکا تاسو تاسو آئے چې دا عقل آولنا سو چیزونا تاجیر دی زر پر آئے یوتنا فلک آول یوتنا عقل اصدانی نو تاسو خو پخفل آئے دا عقلی اول نشو چی زونه صادیر کړي د دعوه صدور د کثیر خطا سو د چا نه وکړنه د واحدنه بي وینا من صدور د کثیر د واحد نه نه دی کړې دا عقلی اول واحد نه نه پدې کې سو جهاتونو یو پکه تمکان ذاتی او دوایم ورکه وجوب غیري نو مم په امکان ذاتی سترته یو شی سادر کړي دی او په ووجوبې جیت س نامتننا بشي ثابت کړی دی نهمنږ یو نه دوه صدر کړه که د دوه نام دوه صدر کړه نه منږایو دل تد په دماغ د خپ کې دی سوچ بکي نهمنږ ایو چې زستانه ستانه تپوس کو مذا دغ دو هتونونه چې په اخلی ووی کديڅنګه دا دو هتونونه د چایانه صاد ديځ. دا خپلول کنه دا خپلول سوت چې دنا ځای نشو بلکې اول خپل ثاني وتر اتاوی چې دې د دې کی جهتون شو دستر کې می جوړه کړی په یوستر کې نه دا پرې بلسترګه زه مته غږ د جهتون د چانه حاضر دي زه دوجه جهتون نه ني کتا دا د ذات خپلول نه دې نو سو دور د دو کثیر د واحد نه راغې او کتا وای دې نور په دې کې دنه دو جهتون دي دا غې شي دې نو زهپ هغه مقانو دووجې کی کې بیاته پوسکوما نو کاغ د زیاتتهیول ل خو بیا دا مله کاغی مخنی د نروجی تونو نه کاي نو زه انهغې کې بیاته پوسکوما اووهوم مجر را نو س لاظ میږې تسل سوله لازم میږې نلته خو تسل سول لاظېږي اوس په کم ته ره ځې طببا آخریر په تر ح کائنات په فضل او کرم باندې تبہ واي چې ظهور د کثیر د واحد نرسېني ظهور د چه او په دې تا یا لالعجب چې تهه عقل عشر کې جهاتونه ډیر شونه په مختلفو جهاتونو سره مختلف کارونه وکړو زین د غیا او الله دین او د سيكول شي په جهات ته علم په مونږ کوله عالم دی په جهات ته قدرت په مونږ قادر دی په جهات ته خلق مونږه پیدا کړو په جهات ته مشیت زمونږ ټوله مې د څه خو په سرازنوند د څه په دي چم کې دی شي په دې حته حیا مون ټول ژوند لیکري په دې حته ماته نن غټول وځني د څه خو د دلته مو اله شمنو چې په خپل آشیر کې دا خبره کای دا به په چا شو کوم په واجب وجود کې هم دا خبره نو به هر حال هوا ته باطینیا چون کې دا ثابت د دې قاعده بنیادی قاعده دا و چې راحدنه من صادريږي مگر څه بچنه صادريږي واحد بدن صادريږي او بل بدن نصابریږي په دې بینه دا قاعده چې غلطه شونه غلط شو دی ثبوت د هواځ خامسو باندې او دا چا ثبوت هم د غبل خرافات چې ویلي هم باطل شو وصل الله تبارک